za Haleluya haleluya haleluya Mungu wetu ni Mungu mwaminifu Jina la Bwana nalitukuzwe milele Karibu rafiki mpendwa katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi Ninamshukuru Mungu kwa neema na kibali cha kukutana tena katika ibada hii inaoongozwa kwa tafakari inayosema mkono wa Mungu haukupunguka wala sikio lake si zito mkono wa Mungu haukupunguka wala sikio lake si zito imeandikwa katika unabii wa Isaya na mstari wa kwanza. Isaya 59 mstari wa kwanza ya kwamba tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia katika tafakari iliyotangulia tulimwangalia Musa na mashaka yake juu ya uwezo wa Mungu kualisha nyama watu elfu mi, kwa mwezi mzima nonstop tulimwangalia Musa na mashaka yake juu ya uweza wa Mungu wa kualisha nyama watu elfu kwa mwezi mzima nonstop Mungu alimwambia Musa Je mkono wa Bwana umepungua urefu wake? Sasa utaona kwamba neno langu litatimizwa kwako au sivyo. Je mkono wa Bwana umepungua urefu wake? Sasa utaona kwamba neno langu litatimizwa kwako au sivyo. Hesabu kuminamoja na mstari wa tatu. Katika bibilia habari njema andiko hilo linasomeka hivi. Je uwezo wangu umepungua utaona basi kama neno langu litakuwa la kweli kwako au la je uwezo wangu umepungua utaona basi kama neno langu litakuwa la kweli kwako au la rafiki mpendwa tunaomba sana na kumlilia Mungu kwa mambo mengi lakini ndani ya mioyo yetu kuna mashaka na kutokuamini tunaomba sana na kumlilia Mungu kwa mambo mengi lakini ndani yetu ndani ya mioyo yetu kuna mashaka na kutokuamini tukiangalia ukubwa wa tatizo tunajiuliza kama Musa ni kwa njia gani Mungu ataweza kuliondoa tatizo hili tukiangalia ukubwa wa tatizo tunajiuliza kama Musa ni kwa njia gani Mungu ataweza kuliondoa tatizo hili hivyo ndivyo Musa alivyokuwa anawaza akamwambia Mungu watu hawa ambao mimi ni kati yao ni watu sita mia elfu. waendao kwa miguu. Na umesema nitawapa nyama ili wale muda wa mwezi mzima. Je, makundi ya kondoo na ng'ombe yatachinjwa kwa ajili yao ili kuwatosha? Au samaki wote wa baharini watakusanywa pamoja kwa ajili yao ili kuwatosha? Hesabu 1121 mbili. Musa alihisi Mungu ametoa ahadi yake akiwa hajui ukubwa wa tatizo. Kwa akili za kibinadamu Musa alikuwa anaangalia tu ng'ombe na kondoo na samaki waliokuwa karibu na akadhani Mungu anaangalia kwa macho kama ya kwake. Hakukumbuka ya kwamba nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakaondani yake. Musa alihisi Mungu ametoa ahadi yake akiwa hajui ukubwa wa tatizo. Kwa akili za kibinadamu Musa alikuwa anaangalia tu ng'ombe na kondoo na samaki waliokuwa kwa karibu na akadhani Mungu anaangalia kwa macho kama ya kwake. Hakukumbuka ya kwamba nchi na vyote vijadzao ni mali ya Bwana dunia na wote wakao ndani yake. Ni Zaburi ya 24 na mstari wa kwanza. Rafiki mpendwa, kama Musa divano assist tunavyokosea katika kupima uwezo uweza wa Mungu wetu tunamwomba huku tukiangalia ukubwa wa tatizo na kukata tamaa ya kwamba hakuna kitakachowezekana kufanyika tunaharibu uwezo wetu wa kumwamini Mungu kwa kujaribu kuwaza njia atakaotumia kutatua shida au tatizo au changamoto au jaribu tunalomlilia ukuwe na kutusaidia Tunaharibu uwezo wetu wa kumwamini Mungu kwa kujaribu kuwaza njia atakaotumia kutatua shida au tatizo au changamoto au jaribu tunalomlelea tokwe na kutusaidia. Tunaona zaidi ukubwa wa tatizo na kusahau ukuu na uweza wa Mungu wetu. Ni muhimu wakati wote kukumbuka maneno ya Mungu mwenyewe aliyoyasema kwa kinywa cha nabii Isaia sura hamsini. na watisa tukumbuke maneno ya Mungu mwenyewe aliyoyasema kwa kinywa cha nabii saya sura ya 55 mstari nane na watisa, Bwana anasema Maana mawazo yangu si mawazo yenu wala njia zenu si njia zangu asema Bwana Kwa maana kama vile mbingu zilivyo sana kuliko nchi kadhalika njia zangu ziju sana kuliko njia zenu na mawazo yangu kuliko mawazo yenu na Mtume Paulo katika haraka wake kwa Warumi sura ya moja mstari wa 33 aliandika Jinsi zilivyokuu utajiri na hekima na maarifa ya Mungu hukumu zake hazichunguziki wala njia zake hazitafutikani. Biblia tusome kwa uraisi inasomeka hivi. Ndio, utajiri wa Mungu ni mkuu sana. Hekima yake na ufahamu wake havina mwisho. Hakuna awezaye kuelezea yale Mungu yaamua Hayupo awezaye kuzielewa njia zake. Rafiki mpendwa, si kazi yetu kujaribu kujua Mungu atatutojie kwenye hali tuliyonayo. Si kazi yetu kujaribu kujua Mungu atatutoaje kwenye hali tuliyonayo. Wala ni mlango upi atakao ufungua. Kazi yetu ni kuamini Mungu anaweza kulitimiza neno lake kama alivyoahidi na ya kwamba yeye mwenyewe atatufanyia mlango wa kutokea. Kazi yetu ni kuamini Mungu anaweza kulitimiza neno lake kama alivyoahidi na ya kwamba yeye mwenyewe atatufanyia mlango wa kutokea. Tunapaswa kujifunza sana imani ya Ibrahimu. Biblia inatuambia Ibrahimu Hakutilia shaka kwa Mungu angetenda kile alichoahidi. Hakuacha kuamini. Kwa, kwa hakika aliendelea kuimarika katika imani yake. Alimtukuza Mungu na alikuwa na uhakika kwa Mungu anaweza kutenda alichoahidi. Ibrahim hakutilia shaka kwa Mungu angetenda kile alichoahidi. Hakuacha kuamini. Kwa hakika aliendelea kuimarika katika imani yake. Alitukuza Mungu na alikuwa na uhakika kwa Mungu anaweza kutenda alichoahidi. Imeandikwa hivyo katika kitabu cha Warumi sura 4, mstari 20 hadi 21. Biblia niliyosoma ni Biblia tusome kwa urahisi. Kama Ibrahimu, tuendelee kuimarika katika imani, tukimtukuza Mungu na tukiwa na uhakika kwamba Bwana anaweza kutenda alioahidi katika neno lake. Tuendelee kuimarika katika imani tukimtukuza Mungu na tukiwa na uhakika kwamba Bwana anaweza kutenda alioahidi katika neno lake. Tuombe. Jina lako nalitukuzwe milele Mungu Baba yetu wa mbinguni kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuinulia sifa za mioyo yetu baba kwa ajili ya wokovu uliotutendea na neema yako uliyotumwagia kwa wingi wa upendo wako sisi tusio stahili kwa haki yetu wenyewe tunakushukuru Mungu mkuu na mwenye uweza wote Weo ufanyae njia mahali pasipokuwa na njia Weo tufungulie milango tusioijua na kututoa katika majaribu Weo tuinwae kutoka jalaani na kutuketisha pamoja na wakuu tunakuamini na kukukiri Weo ulie mkuu kuliko vyote njia zako hazitafutikani bwana hekima na maarifa yako ni kumno hukumu zako hazichunguziki uweza wako na nguvu zako ni za ajabu hakuna neno gumu lolote usilo liweza hakuna jambo gumu lolote usilo liweza wewe ni mungu zaidi yako hapana mwingine Tunakuomba tusamee na kuturehemu baba pale tulipokuomba kwa mashaka badala ya imani tusamee baba pale tulipoangalia ukubwa wa tatizo tukasahau ukuu wa uweza na nguvu zako tusamee e eh, bwana pale tulipoangalia tunavyoviona tukasahau nchi na vyote vijadhavyo ni mali yako bwana tusamee e eh, mungu pale tulipojaribu kuwaza njia zako ukazao ya kwamba njia zako ziko juu sana kuliko njia zetu kama zilivyo juu sana kuliko nchi tusamieni na kututakasa kwa damu ya Yesu Kristo tuondolee hatia na udhalimu wote ukatujaze na nguvu za roho mtakatifu wako ukatusaidie katika kuamini kwetu kwa jina la Yesu Kristo tunakutukuza Mungu mwaminifu Weo na iliangalia neno lako ili upate kulitimiza. tusaidie e bwana watoto wako tuweze kuliangalia neno lako ili tupate kuliamini tupe neema ya kuona uponyaji katikati ya ugonjwa tuone ushindi katikati ya vita tuone njia yako mahali pasipokuwa na njia tuone maji katika jangwa kwa jina la Yesu Kristo tunajisalimisha kwako Mungu wetu kwa jina la Yesu Kristo fanya mapenzi yako ndani yetu roho mtakatifu tumia vyote ulivyotupa wewe mwenyewe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tukuamini Mungu, tunakuamini Mungu ujuae kutulinda na kututunza na kutupigania. Nasi tunakiri kwa jina la Yesu Kristo. Vita sio yetu, vita ni vya Bwana. Nasi tunajua tutaona ushindi mkuu katika kila eneo la maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo. Adui anayotuja kwa njia moja watapigwa na kukimbia mbele yetu kwa njia saba hakuna silaha kaofanyeka juu yetu itakayofanikiwa na kila ulimu utakaoenuka juu yetu kwa hukumu tutahukumu kwa mkosa saa sana neno la Mungu kwa jina la Yesu Kristo Baba pokea sifa na shukrani na utukufu na heshima na enzi na mamlaka yako yote e Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo amen Pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo Leo ni tarehe 13 Mei mwaka wa na tano. Rafiki mpendwa, kama Ibrahim tuendelee kuimarika katika imani, tukimtukuza Mungu na tukiwa na uhakika kwamba Bwana anaweza kutenda aliyoahidi katika neno lake. Mungu akubariki wesi siku njema. Damu ya Yesu Kristo yenye kunena mema ikaendelee kutunena mema kinyume cha mabaya yote. Amen